Második függelék. Hunyadi János származásáról A történelem tudománya mai napig nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Hunyadi János kitől származik, ki volt az atya, s mint látni fogják, abban sincs teljes egyetértés, ki volt az anyja. A korszerű módszerekhez, például a DNS jegyek alapján történő azonosításhoz nincsenek meg sem a kormányzó, sem feltételezett szülei földi maradványai. Közvetett módszerekkel pedig gyanítom, soha nem sikerülhet egyértelműen rendezni a kérdést és eloszlatni a kételyeket, melyekből oly sok merült fel az elmúlt évszázadok során. Már a korabeliek is többféle plegykát suttogtak a későbbi kormányzó fogantatásával kapcsolatban, idővel pedig a lehetőségek száma csak megsokasodott. Alig akadt olyan kelet-európai nép, amely így vagy úgy, de ne tartaná magáénak sorai közül valónak Hunyadi Jánost. Horvátul Jankó vagy Iván Hunyadi. Németül Johan Hunyadi. Románul Jankó vagy Johan de Hunnedoár. Szerbül Szibinyányin Jankó. Szlovákul Ján Hunyadi. Törökül Hunyadi Janos. Íme a legismertebb változatok Hunyadi származásával kapcsolatban. Első Hunyadi valóban vajk, vojk, havaselvi származású udvari vitéz és morzsinai Erzsébet természetes gyermeke. Vajk valószínűleg az 1385-95-ös évek között települt át Magyarországra Zsigmond király hívására. Talán a jobb megélhetés reményében, talán családi bosszú, talán a török terjeszkedés elől menekülve. Amennyiben ez a változata valós, úgy hunyadit oláországi kun és vagy olászármazásúnak kell tekintenünk. Második. Hunyadi valójában Zsigmond király törvénytelen fia. Amikor az uralkodó Erdélyben vadászott, megszállt egy olá kisnemes házában, ahol beleállt a kenész felesége Morzsinai Erzsébet. Egy éjszakás kalandjuk gyümölcseként született később Janku. Ezt a változatot a korabeliek azért találták hihetőnek, mert egyrészt jól emlékeztek még Zsigmond kicsapongó életmódjára, Másrészt ezzel magyarázni tudták Hunyadi János gyors felemelkedését a királyi udvarban és Zsigmond feltűnő szívélyességét irányában. A család hollós gyűrűs címerét is ezen mendemonda ékes bizonyítékának tekintették, s mint oly sok más esetben a címer rajzhoz költöttek nagyon is hihető sztorit. Amennyiben ez a származási változata valós, úgy Hunyadi a Luxemburg dinasztiából származó német olávérkeveredés gyermeke volna. A magyar történelmi hagyományban évszázadokig ez a nézet tartotta magát legerősebben. E variációt örökíti meg Túróci krónikája, s ez alapján Heltai Gáspár magyar krónikája is, valamint az őket követő historikusok sokasága. Bonfini, aki ennél sokkal nemesebb, ősibb származást tulajdonít Hunyadinak, természetesen rómait, mi mást, úgy vélte, mindez pletyka, mendemonda, amit a kormányzó nagyságára féltékeny németek ötöltek ki, Különösen a cílei grófok csak azért, hogy Hunyadit fattyúnak bélyegezhessék, még ha királyi fattyúnak is. Tovább gyengíti elváltozott hitelességét Hunyadi külsejének fennmaradt leírása, mely a legcsekélyebb vonásokban sem emlékeztet Zsigmondéra, ellenben tökéletesen megfelel a korabeli magyar olákon férfi alkatnak. Továbbá nem érdemes elfelejteni, hogy Hunyadi legnagyobb birtokadományait nem Zsigmondtól kapta, hanem az ő trónon követő Habsburg Albert királytól. Ráadásul, amikor Hunyadi fegyvert fogott Albert halála után a koronát elrabló Erzsébet királyné ellen, úgy voltak éppen saját féltestvére ellen kellett volna harcolnia, ha maga is Zsigmond fia. Ezen elmélet mellett szól ugyanakkor, hogy még Mátyás király is gyakran utalt Zsigmond császár királyra, mint kedves nagyatjára. Harmadik. Hunyadi valójában Zsigmond király és Mária királynő törvényes, természetes gyermeke volt, aki akkor született, amikor a királynét és az királynét a Horvát hiliga lázadó nagyurai elfogták, és törre vetették Dalmáciában. A Decsi által az oszmanográfia, Deci Samuel oszmanográfia, a török birodalom természeti erkölcsi egyházi polgáris hadi állapotjának és a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leírása, Bécs 1788-89, harmadik kötetében megörökített elmélet szerint, teleki, akkor a Magyarországon első kötet 33. oldal, amikor a gyermeket Mária királyné megszülte, a vránai perjeltől, palizsnai Jánostól való félelmében Butinak, a kruppai vár kapitányának adta át, mentse meg, vigye őt minél messzebbre. Buti a zágrábi püspök gondjaira bízta a kisdedet, aki valamiért Rómába küldte, hogy ott nevelkedjen fel. Minden bizonyal ez a legmeseszerűbb változat Hunyadi származására nézve, de csink kívül senki nem említi. Negyedik: Hunyadi valójában Mária királyné gyermeke. Amikor a királynét az anyakirálynéval elfogták a horvátiak, az asszonyokat többen megerőszakolták. Az időse berzsébetet meg is kínozták és meggyilkolták. Teteme maradványait egy folyóba lökték a várfalról. Az így fogan gyermeket Mária természetesen nem kívánta felnevelni, ezért amikor megszülte, átadta a vár horvát kapitányának. Hogy tőle később hogyan került Erdélybe, az rejtély. Ez a változat feltűnően hasonlatos decsimesélyére. Ötödik. 5. Hunyadi családja valójában ősi római eredeti patrícius familia legalábbis Bonfini kalandos, erősen reneszáns színezetű leírása alapján. Ez szerint Vuk Buti, a nagy kormányzó őse egyenesen a római korvinoktól származik, akik pedig közvetlenül Jupiteristen istentől erednek. Ez a mélyen humanista keresztény Bonfini számára hihető, itáliai büszkeségét kétségkívül legyező, magyarázatnak tűnt. Hunyadi anyja, eme olasz historikus szerint a görög császári vérből származó palai Logosz erzsébet volt. Felveti Bonfini továbbá azt is, hogy a család neve Marcus Valérius ered, aki egy galvezért győzött le, mégpedig egy holló segítségével, így nyerte a Corvus holló nevet. Több ízben lett konzul, és 24-szer ült a kurul székében, 100 évet élt, és első valamint utolsó konzulsága között 46 esztendő eltelt el. Ennek kivadéka volt M. Valérius Maximus Corvus Konzul, Tribun, valamint M. Valérius Messala korvin Augustus idejében Valéria Messalina, Tiberius Claudius felesége Messala, a trákiai Dalmát Pannon és Dáciai légiók parancsnoka, és Vipstanius Messala, ki a pannoniai felkelés leverte is meghonosította a Corvin nevet Dáciában. Ahogy Bonfini írja, ezen Valerián nemzetség emléke fenn itt, néhány kőfeliraton, valamint a Corvin nevű településen, mely egy Dunai szigeten lehetett valószínűleg Kovinról, Temes Kubin, van szó, mely, valóban lehetett Hunyadi szüleinek lakhelye, s latinosan a Covinus előnevet eredményezte a Hunyadiaknak. Tudjuk azonban, hogy a Corvin, Corvinus névvel Hunyadi soha nem élt. Azt csak Mátyás humanistái Bonfini és Pietro Rán hozták divatba. Hatodik Hunyadi János valójában a Skaliger nemzetségből, más forrás szerint a Fonder Leiter nemzetségből vette eredetét. E szerint Kotrománix Erzsébet királynénak a néhai nagylados király feleségének szeretője egy Skaliger nevű udvari férfiú egy gyermeket. A kisdedet Demeter Zágrábi püspök nevelte fel titokban. Felnővén apródi szolgálatba állott, majd a magyar küldöttség tagjaként elkísérte Hedvig Hercegnőt Lengyelországba. Ott gyökeret eresztett, elvette egy lengyel nemes leányt, és a tőle született gyermek volt voltaképpen éppen Hunyadi János. Enz, Histor, Hung, 109. oldal és Kerhelik, Notit, Prelimin, 275. oldal, Ceiler, Itiner, 153. oldal. Idézi, Teleki, Hunyadi akkor a Magyarországon első kötet, 33. oldal. 7. Hunyadi János valójában a veronai Filiposz Kaligéri és valamely rácfejedele Milona nevű lányának törvénytelen Frigyéből született, legalábbis egy teleki József Gróf történelmi munkájának összeállítása idején még a Bécsi császári királyi könyvtárban felelhető kézdirat leszármazási táblája szerint. E tábla úgy mutatja, mi szerint Hunyadi ősei közt kellene keresni Palai Logosz Erzsébet császár császárleányt, akit a régmúltban egy magyar olá herceg bizonyos butó vett feleségül. A tábla állítólagos fellelési helye teleki és kmel szerint Handschriftender Kön Bibliot 283 oldal, Codex MS No. 8677, Olim Histor Prof 3413-1. Másolatban olvasható teleki Hunyadi akkor a Magyarországon első kötet 34. oldalán. E tábla azonban, ahogy már Teleki is megállapította, a 17. században keletkezett hitelessége tehát erősen megkérdőjelezhető. 8. Kornidesnek egy katona Istvánhoz írott levelében az az elmélet olvasható, miszerint Hunyadi atya a Korvin nevű régi lengyel család leszármazottja volt, melynek címere teljes egészében megegyezik Hunyadi Hollós címerével. Ennek a lengyel családnak egy ága boszniába került, a krónikákban valóban találni egy 1317-ben született Hrana Vik -vojk, vojk nevű vitézt. A Hrana Vran a délszláv nyelvekben a hollót idézi. Egy Simon Hicks-től származó történelmi munka valóban tud egy Vik Hrana nevű vitézről, akinek leszármazottjai Oláországban vajdaságra emelkedtek. Simon Hicks Numizmatik Hung, 102. oldal. A magyar Kribel tanácsos, három értekezés, harmadik szám Kribel, Kazincina írott levelében, tudom, gyűjt 1818 első 53 oldal, azt fejtegeti, hogy a kormány lengyel család előzőleg Magyarországról származott. Konrad Mazóviai fejedelem 1221-ben egy Vratislav nevű vezért hívott meg pannóniából, hogy a pogány litvánok elleni harcában segítse. Ez a férfiú oly szerencsésen hadakozott, hogy 1224-ben Hollós címert nyert a fejedelemtől, és ezután vette fel a Korvin nevet. Ezen krasinski Korvin nemzetség, Szlepovron, azaz Hollófalva nevű helység után Szlepovroniusnak is neveztetett, később pedig két ágra oszlott, melyek egyike Oláországba szakadt. Ezen lengyel származást fejtegető elméletek a néven és a Hollós címeren kívül semmi egyéb bizonyító erővel nem bírnak. 9. Hunyadi valójában az erdélyi Hunyadi Hollós János más néven Hunyadi Széke János nevű hatfi, és Morzsinai Erzsébet természetes gyermeke volt. A Kaprinai által leírt elmélet szerint Hunyadi anyja János születése után ment csak férhez újra, ezúttal az olászármazású Buti Jaroszlávhoz, akitől Dán nevű fiúk született. Morzsinai Erzsébet ezután valószínűleg Jaroszláv halála után harmadszor is férhez ment, egy Csolnokosi Voit nevű férfiúhoz, aki később az öt szegről-végről atyafiként elismerő hunyaditól kapta megerősítésként csónokos községet adományul. Ez az egyébként nem is teljesen elképzelhetetlen változat kaprinai szerint egy papíroson alapul, melyet egy meg nem nevezett hunyadi kormányzónak. E papír sokáig megvolt, de valaki ellopta kaprinai iratai közül, így azt később emlékezetből rekonstruálta. Erdélyben a hunyadi hollós, vagy hunyadi székely család létezése sem igazolt noha, Török József Aranka három értekezésének kiadója azt állította, hogy ő még egy erdélyi úri birtokában látta Nagy Lajos királynak azon 1378-ban kelt oklevelét, melyben egy bizonyos székelyvajkról, mint Hunyadi birtokosról tettek említést. Ennek az oklevélnek, ha valaha létezett is, mára bizonyosan nyoma veszett. A budai káptalannak egy 1331-ből való oklevelében még olvasható volt Hunyadi Mihály neve, akit Aranka Hunyadi Székely János fiaként azonosít. Ez az oklevél sincs már meg, Teleki a fent említetteken kívül idézi azt a panaszos levelet, amelyet Zágrábi és nemesek írattak, 1447-ben néhány birtok Hunyadi általi erőszakos elfoglalását panaszolva fel az országgyűlésnek. Ezen oklevél bevezetőjében, ki tudja miért, Hunyadi széke Jánosnak nevezik a kormányzót. Teleki József Hunyadi akkor a Magyarországon első kötött 54. oldal. Nem lehetetlen persze, hogy a Hunyadiak rokon széke család János nevű tagjáról van szó, akit Hunyadi magas megbízásokkal látott el. A kormányzónak nagy valószínűséggel egyéb iránt kisebb gondja is nagyobb volt akkoriban, mint hogy horvát lavóniai birtokokat zaklasson. Eszerint szerint Székely János bárról lehet szó, Hunyadi lány testvérének fiáról, akit később a Rigó mezei ütközetben esett el. Tizedik. Hunyadi a szerb népköltészet szerint Lazarevics István szerb despota és egy szebeni magyar leány törvénytelen gyermeke. Innen ered Hunyadi rászneve neve is Jankó Szibinyáni, Szebeni Jankó, avagy magyar Jankó. Ez a monda bizonyos szempontból magyarázatul szolgálna Lazarevics feltűnő, atyáskodó rokon szemvére a fiú iránt. Igaz, arra nem nagyon maradt történelmi adat, hogy Hunyadinak bármi lett volna a Szeben városához. 11. Az egykorú írók szinte mindegyike közönséges olának tartja hunyadi szüleit. Énál Szilvius, Galeótusz, a cílei krónika névtelen szerzője, Tuberó, Lucius és mások írásaiban hol erdélyi, hol havasalföldi oláhoknak nevezi őket. A családot sokáig nem is a hunyadi néven emlegették Magyarországon, hanem olá családi névvel. A későbbi kormányzó is olájankóként vált ismerti az udvarban. Teleki Gróf azonban hatalmas művének, Hunyadiak kora Magyarországon, már 1852-ben megjelent első kötetében felhívja a figyelmet arra a gyalázatos hazai szokásra, mely sajnos ma is dívik, mi szerint az erdélyi magyarokat a nyugati ország részben élők egyszerűen lerománozzák, leoláhozzák. A havaselvi származást illetően pedig kétségtelen, hogy a nem sokkal korábban még Kunországnak, kumániának nevezett területen a vezető réteg a kenézek, s maga a fejedelmi család nem olá eredetű volt. A Basarab dinasztia elejét Genghis Khan leszármazottai közt kell keresnünk. A Basarab dinasztia első uralkodói egyértelműen keleti, türk és tatár neveket viseltek. A területet lakó kun családok uralkodó réteget képeztek a pásztorkodó oláhok fölött. A hunyadi ősök tehát, még ha havasalföldről származtak is, semmiképpen nem azonosíthatóak kizárólag oláhokkal, még ha család tagjaik akkor már oláhos neveket viseltek. Rados, radul. Igaz, a vajk, magos, botnevek inkább magyar, kunhangzásúak, és csak erőltetve találhatunk olá rác megfelelőket. 12. Mátyás király mindent megtett, hogy teljes zűrzavar alakuljon ki a család származását illetően. Teleki szerint gyakran emlegette úgy luxemburgi Zsigmondot, mint szeretett nagyatját. Egyik 1459-ben kelt levelében viszont Ivanovics Györgyöt Albánia és Tesszalia fejedelmét, valamint Marnivics Tomkó Zvorniki örökös grófot kedves rokonának nevezi. Ugyanezen levélben Mátyás a bolgár fejedelmekről, mint őseiről szól. Bonfini nem győzi mentegetni magát hatalmas művében, miszerint a nemes római ősökről maga Mátyás király beszélt neki, aki pedig gyermekkorában a szüleitől hallott róluk. Plusz egy elmélet. Zsigmond királynak és Mária királynénak valóban született egy fia, mégpedig akkor, amikor Mária a budai palotából több hónapos terhessen kilovagolt a Pilis erdeibe. A királynőt csak órákkal később találták meg nyakaszegetten, mellette a vélhetően a sok hatás miatt világra jött kora szülöttjével. A krónikák alapján tudjuk, hogy a baleset valóban megtörtént 1395-ben, még Zsigmond erdében és havasalföldi hadjáratán időzött. A szemtanúk úgy említik, hogy a csecsemő azonnal meghalt, megfulladt a nyakára tekeredett Zsinortól, Arra, hogy életben maradt volna, mi több Zsigmond odaadta egy megbízható udvari embernek, hogy titokban nevelje fel, egyedül erregényes sorozat lapjain találunk nyomot, minthogy ez kivételesen a szerző elmélete. Hadd tegyem hozzá, még a regény lapjain sem az a hunyadi János gyermek, akiből később a nagy kormányzó lett. Az itáliai évekről. A hunyadi életrajzok általában röviden emlékeznek meg az 1431-től 1433-ig terjedő időszakról, amikor Hunyadi János Milánóban szolgált, Filippo Mária Visconti herceg Zsordjában. Sokáig még abban sem volt bizonyos a történetírás, hogy pontosan mikor és hol tartózkodott Hunyadi Itáliában. Dr. Florio Banfi 1934-ben az Erdélyi Múzeumban publikált tanulmánya a Hunyadi János itáliai tartózkodása még számos ponton csak feltételezéseket fogalmaz meg. Noha az alapvető információkat már leszögezi. Első: Hunyadi Zsigmond király kíséretében került Milánóba, ahol Zsigmondot 1431. november 28-án Lombard királlyá koronázták. 2. Hunyadi a király parancsára maradt Milánóban annak a pénzügyi támogatásnak a fejében, amit Visconti herceg ígért és részben fizetett Zsigmondnak a császárrák koronázás, illetve az Itáliában tartózkodás költségeire. 3. Hunyadi Milánóban ismerkedett meg a herceg hadvezérével Kondottiére, Francesco Sforcával a város későbbi hercegével. 4. Hunyadi egészen 1433-ig maradt Milánóban, amikor is csatlakozott a Rómából Bázel felé tartó, immár császárrák koronázott Zsigmondhoz. Bánfi tanulmányának hivatkozásai is mutatják, hogy a milánói-itáliai emlékezet sokáig számon tartotta az oláfehér lovagot. Cavaliere Blanc de Vallequie, más források szerint Giovanni Hunniade Gran Signora di Valacchia. A történészek már a korabeli levelekből, diplomáciai iratokból is értesültek róla, hogy Szforza fejedelem és Hunyadi János majd fia, Mátyás király feltűnően szívélyes viszonyban álltak egymással. Egy szforca által 1445. április 28-án keltezett levél címzésében Amikó Nostro Carissimo szerepel. E egyébként a herceg a Hunyadi és a Cilleiek közti viszály elsimítására tesz javaslatot, és akár közvetítőnek is ajánlja magát. A jó kapcsolat alapja kétségkívül Hunyadinak Milánóban eltöltött két éve volt, Szforca akkoriban a városállam kondotti éréje volt, Hunyadi pedig az ő parancsnoklata alatt magyar lovasok élén látott el katonai szolgálatokat. Az ő együttműködésük idejére a Velencéhez átpártolt Kármánynyóla végső katonai megalázása és bizonyos területek visszafoglalása is. Az olasz történetírás egyenesen azt állítja, hogy Hunyadi Szforca tanította meg a hadművészet tudományára, Kétségtelen, hogy Hunyadi sokat tanult Milánóban, elsajátított egy a hazaitól lényegesen eltérő hadviselési metódust, a zsoldos seregek alkalmazásának fortéjait, a stratégiai előkészítés, a szárnyak átgondolt alkalmazásának jelentőségét. Hunyadi szforcától hallott Julius Cézár hadászati nézeteiről is, miszerint az ellenséget bátorsággal, vakmerőséggel mindig meg kell rémíteni. Kétségtelen, hogy ezt az elvet is kiválóan hasznosította, később a török ellen. A hazai történetírásban sokáig csak Bonfini emlékezett meg a milánói két esztendőről, de ő is csak igen szűkszavúan. Oswald egyenesen azt írja Hunyadiról írott tanulmányában, Oswald Aristide Hunyadi ifjúsága, történelmi értekezések, 10. szám Budapest, 1916 hogy a Bonfiniusz említette milánói szolgálat nem feltétlenül hiteles tény, mert más egykorú íróknál ennek nyomát nem lejük, bár a körülmények a lehetőségét nem zárják ki a szoros viszonynál fogva, melyben Zsigmond és Visconti állottak egymással. Bonfini egyébként arra is kitér, hogy Zsigmond kíséretében Hunyadi mutatkozott a legpazarabb öltözetben, úgyhogy több fejedelemnél nagyobbra tartották, s az előkelő hölgyek mindenütt véle óhajtottak táncolni. Sok vita folyt arról is, hogy Hunyadi vajon elkísérte el Zsigmondot Rómába a császári koronázásra 1433. május 31 -e. Tény, hogy Hunyadi neve nem szerepel azon magyar lovagok listáján, akik a kíséret tagjait képezték, és akiket felterjesztettek az aranysarkantyús lovaggáütési szertartásra. Gyerő Monostori Kemény István, Rákosi Székely Mihály. Forgolán Mihály, Enyedi János, azok az erdélyi nemesek, akik bizonyíthatóan részt vettek a koronázáson, s maguknak, családjaiknak, kegyúri templomaik látogatói számára különböző kedvezményeket, például bűnbocsánatot kaptak a pápától. Egy történelmi regényben Evita könnyen eldönthető, így számomra egy pillanatig sem volt kérdés, hogy hunyadit is ott lássuk el a római ceremónián, vagy sem. Összegezve, Hunyadi az azóta pontosan rekonstruálható adatok tanúsága szerint 1431. október elejétől 1433. őszéig tartózkodott Milánóban. Tudjuk, hogy fiatalkori mentora az ugyancsak olasz származású Ozorai Pipó volt Filippo Scolari. Bizonyára már tőle is megtanult valamennyire olaszul, s a tény, hogy világéletében megkülönböztető figyelemmel rokon szembel viseltetett az itáliaiak iránt. A magamódján rajongott Poggio léni humanista írásaiért egyik legjobb barátja Giuliano Cesarini bíboros volt. Hunyadi udvartartását és magánhadseregét a Visconti féle Milánó és a Milánói hadsereg mintájára alakította ki, pénzügyeit a firenzei Odoárdi család tagjai intézték, Pepe, Angelo és Maninio. A Hunyadi vár újjáépítéséhez, hadserege technikai fejlesztéséhez is, rendszeresen Itáliából hivatott mestereket fiára Mátyásra pedig az örök-olasz vonzódást hagyta. Egy időben azt tervezte, hogy fia László Milánóban nevelkedjen és olasz hercegnőt vegyen feleségül. Később Szforca herceg lányát, Biankát kérték meg Korvin János herceg számára. Hunyadi János, Giovanni Corvino, Il Corvo emléke is jó ideig élt Milánóban, bár közkeletűen használatos neve a Jankó az olasz ajkakon Conte Biancóvá torzult, alakult, Olácsúf neve miatt pedig Cavaliero della Ballacchia kialakult belőle. A kondottiére. A Kondottiere maga élelmezi, szereli fel embereit. Ő egy szemében köt szerződést alkalmazójával, saját számla szerződés kondotta. E szerződés alapján magánhadseregét a saját parancsnoksága alatt bocsátja a szerződőfér rendelkezésére. E szerződésben gondosan meghatározzák a fizetendő összeget, a zsákmányból a kondottiérére és embereire eső részt a különleges harci feladatok után neki járó külön juttatásokat, palota, földbirtok, állami előjogok, pénz. Általában kikötötték azt is, hogy a gazdag foglyok váltságdíja a érét illeti. A szerződéses viszony sajátosságai folytán előfordult, hogy a ére saját szülővárosa ellenkényszerült harcba bocsátkozni. Ez professzionális, érzelemmentes hozzáállást igényelt. A kondottiére mellé alkalmazója általában két politikai tisztet, provveditorje, állított. Ők ellenőrizték a tervezett hadműveleteket, összekötőként szolgáltak a város vezetése és a ére között. A milánói fegyvermesterek A város messzeföldön híres volt kiváló fegyvermestereiről. A korszakban Lombardia számított a páncélkészítés mekkájának, de nevezetesek voltak kard és egyéb fegyverkészítő célhelyi is. A milánoi hadseregének igényein kívül az angol-francia királyok, német fejedelmek hercegek megrendeléseit is gyorsan, magas szinten teljesítették. Az alapanyagként szükséges vasat az alpok déli lejtőinek völgyeiből termelték ki. Ilyen lelőhelyek húzódtak szavajától Friaúlig, főkép a Kómo és Bressa fölötti völgyekben. A faszenet az alpokból kivágott fa segítségével biztosították, és szintén természetszerűen adott volt a víz, amit a környékbeli gyors folyású patakok, folyók biztosítottak. A kalapácsolást és a fényezést vízimalmok segítségével végezték. A milánoi cégek többnyire luxusigényeket elégítettek ki, de nagyszámban gyártottak olcsó vérteket is nagyobb létszámú tömegseregek számára. Méretre készülő egyedi darabjai keresettek voltak Európa legnagyobb uralkodóházaiban. Páncélingek, sisakok, kardok nagyszámban és választékban készültek Milánóban, igazi konkurenciát a város számára csak Bressa jelentette a 15. században. Miután azonban Velence 1426-ban elfoglalta Bressát, az ottani fegyvermesterek tudása már a szárnyas oroszlánt szolgálta. Bressa szállította az Urbinoi, Montefeltro hercegek, a ferrarai és mantovai márkik, és több török szultán számára is a fegyverek páncélok egy részét. Ráadásul 1420 után ugrásszerű fejlődésnek indultak a német fegyverkészítő műhelyek is. Nürnberg, Augsburg, Landshut, Innsbruck egyre jobb és jobb minőségű kardot páncél tudott előállítani, és ez komoly konkurenciát jelentett főképp a lengyel, cseh és Magyarország nagyurainak megrendeléseit tekintve. A legjobb kartkészítő műhelyek egy idő után már a Köln közelében lévő, Szolingenben kezdtek el működni. A milánói fegyvergyártásra is jellemző volt, hogy a különböző alkatrészeket más és más céhek állították elő, például a páncélkesztyűt, a melvértet, a karvédő lemezeket. Ennek oka alapvetően az volt, hogy a szigorú céhes szabályok miatt egy-egy műhely csak a cémesterből, két célegényből és egy tanoncból állhatott. Egy komplet lovagi vért egy birtokkal rendelkező nemes úr, mint egy három-hat hónapos jövedelmébe került attól függően, mely országbeli volt a nemes, és mennyi jövedelemmel rendelkezett. Filippo Mária Visconti. Milánú harmadik hercege. Csúf, gyanakfó férfiként emlékeznek róla a krónikák, nem válogatott az eszközeiben, fő ellensége velence volt, mely hosszú idő után részt kívánt szerezni magának az itáliai szárazföldi hatalomból is. Filippo meggyilkolt bátyját, Gianmaria Viscontit követte a trónon 1412-ben. Húsz évesen került hatalomba, felesége Beatrice Lascaris, Tenda grófnője volt, egyben az özvegye a kegyetlen Pacino Káne Haramia vezérnek. Vele hatalmas pénz, félmillió arany állt a házhoz, Káne rablott vagyona. A nővel Filippo rövid úton végzett, 1418-ban lefejeztette hűtlenség és paráznaság miatt Binaszkóban. Visconti egyetlen leányát hat évesen eljegyeztette Kondotti Francesco Sforzával, aki később követte őt a hatalomban is. A Visconti család címere A címer leírása. Hétrét tekergő kígyó, melyet egy gyermeket fal fel. Ez a címer sokáig egyet jelentett Milánós egész Lombardia hatalmával, ma sem ismeretlen például az Alfa Romeo vagy az Inter emblémájából. Eredetére nézve több változat is ismeretes. A leggyakoribb leírás szerint a kék kígyó, sárkány, a viszkontik hatalmát jelképezi, a gyermek pedig a viszkontik ellenségeit, akiket a kígyó mindig fel fog falni. Más magyarázatok szerint ottóne viszkonti a családőse, az első keresztes háborúban viadalban legyőzött egy szaracén harcost és elvette tőle fegyvereit javét. A szaracén pajzsára volt festve a címer, mely onnantól fogva már a viszkontik címere lett. Egy másik érdekes magyarázat szerint a ködbevesző ősidőkben egy sárkánykígyó lakozott a Gerundótóban, Milánó közelében. Ez a tó ma már nincsen meg. Ebben élt egy sárkánykígyó, Tarantázió. Ez a szörnyetek csak akkor nem pusztította el a környékbeli településeket, ha hetente egy ember gyermeket kapott, amit mindig azonnal felfalt. Csak hogy Tarantázió bűzös lehelletével mérgezte a tó vizét és a levegőt. Ottóne Visconti, a család őse, szembeszállt vele, megölte a sárkány kígyót, ezért viseli a család a címerében a gyermeket felfaló kígyót. Carmagnola Francesco Bussone, Carmagnola grófia, Belencei Kondottierre Paraszti családban született 1383 körül. 14 évesen már lovász fiú a nevezetes Faccino Káne zsoldos vezércsapatában. Kitüntette magát több csatában, hűen szolgálta Kánét. Lovas katona majd tiszt lett, tekintélye gyorsan gyarapodott a haramiák körében. Káne halála utána a csapat őt választotta meg kapitánynak. Akkoriban épp Milánó zsoldjában álltak, viszkonti herceg utasításait hajtva végre a környező városokban. Amikor Káne halálával megürült a herceg tanácsosi marsali posztja, logikus választásnak tűnt Bussone kinevezése. Visconti nem habozott, és látva Bussone lelkes tevékenységét, nem bánta meg megdöntését. Nem sokára már ő volt Visconti kondotti éréje, majd meghódított Genova kormányzója. 1425-ben a Mindig Mindenkire gyanakfó szforca meggyőződésévé vált, hogy Bussone titokban összeszűri a levelet az ellenséggel, ezért elfogató parancsot adott ki ellene. Mielőtt azonban letartóztatták volna, a kondottiére minden vagyonát, házait, aranyait, lovait hátrahagyva árruhában átszökött velencei területre. A Serenissima természetesen tártkarokkal fogadta, és nem sajnálták tőle a korabeli fizetségekhez mérten is Busás Zsoldot megtették velence hadainak parancsnokává. Viszkonti, amint ennek hírét vette, orgyilkost küldött utána velencébe, de nem sikerült meggyilkoltatni az immár Kármányóla grófja néven ismert hadvezért. A merénylőt elfogták és kivégezték. 1426-ban a munkához látott korábbi kenyéradó gazdája ellen vezette Velence hadait. Kemény csatározások után elfoglalta Bressa városát. A fellegvárat 8 hónapos kemény ostrommal vette be. A sors fintora, hogy karmányola alig 5 évvel korábban szintén kemény harcok árán foglalta el Bressát, de akkor még viskontinak. 1427. október 12-én súlyos csapás mért Milánó seregeire, McLodion egy évvel később a két városállam ideiglenes békét kötött Ferrarában. A pillanatnyi szünetet viszkonti helyzete megerősítésére használta fel. 1429-ben újraházasodott, elvette Szavójai Máriát, 1411-1469, 8. Szavójai Amádé szövetséges herceglányát. 1439-49 közt ez az Amádé ellenpápaként is tevékenykedett 5. Félix néven viszkonti támogatásával. Az elkövetkező évben viszkonti taktikát váltott ráébredt, hogy Velence túlontúl erősé vált korábbi hadvezérével, ezért megpróbálta magához visszaideggetni Kármányolát. Titkos követei révén jelentős összeget ajánlott fel neki a hazatérésért. Kármányola meggondolatlanul a Velencei Tanács elé tárta a titkos ajánlatot, kimondva kimondatlanul azért, hogy feljebb verje saját zsoldját. A szerény Szima vezetői értettek a finom utalásból, és soha nem látott összeget szavaztak meg a térének. A szerződést római cézároknak kiáró pompa és látványos ünnepségek közepette kötötték meg Velencében. Úgy tűnt, Kármán hatalma csúcspontjára jutott, csak hogy ekkor történt valami, ami megtörte a kérlelhetetlen bizalmát. A velencei hadak nem sokára hozzáláttak a nem túl jelentős Szoncsínó erődjének stromához. Kármányóla megvesztegette az őrség parancsnokát, aki a pénzt ugyan elfogadta, de utána a korszokásainak némileg ellentmondva törbecsalta a velenceieket. Titokban felhívta Francesco Sforza figyelmét a készülő akcióra, aki oldalba támadta Kármányolát. Sforza kihasználta a meglepetés erejét, és legyőzte nagy riválisát. A szoncsínói kudarc fordulópontot hozott Velence és Milánó küzdelmében. Kármányola elbizonytalanodott. 1431 júniusában kéremóna közelében a velencei erők jelentős stratégiai előkészítés után közös hadműveleteket kezdtek a Kármánnyóla vezette szárazföldi csapatok és a Trevizán admirális irányította velencei folyami flotta között. Senki sem értette pontosan mi okozta a Kudarcot, leginkább a két vezér közötti kommunikáció hiányosságaira hivatkoznak. Míg Trevizán hajósai élet vívtak a Póvizén, addig Kármányúla meg sem mozdult, csapatait nem vezényelte a flotta segítségére. Trevizán bárkái és gájai támadásba lendültek, és csak a harc megkezdése után vették észre, hogy nem csak a Pó hullámain útjukat álló Viszkonti flottával kell megküzdeniük, hanem a partokon felsorakozott szárazföldi Milánói sereggel is. pusztító tűzben 12 órán át harcoltak, miközben minden percben várták Karmányola megváltó érkezését. Hiába. Az óriási túlerővel szemben tehetetlenek voltak, a milánóiak megtörték ellenállásukat és viszonytató mészárlásba kezdtek az elfoglalt hajókon. 38 nagy folyami gálya, majd 50 bárka, 800 halott, 400 súlyos sebesült. Ez volt azon a napon Velence veszteség listája. Trevizánnak fel kellett adnia a harcot, alig 5-6 hajóval menekült az üldöző milánóiak és Sforza elől. Ekközben Kármány a hírek szerint a közelben meneteltette seregét, s mire felismerte, hogy a flotta végveszélyben van, s egységeivel a pópartjára masírozott, már késő volt. A Szoncsinó elfoglalására tett második kísérlete is csúfos kudarcba fulladt. Regényünkben ez az akció már Hunyadi nevéhez fűződik. A sorozatos gyanús kudarcok miatt Velencében vádat emeltek ellene a szinyória parancsainak késedelmes és elégtelen végrehajtása miatt. Már saját helyettese, Colleoni is ellene fordult árulással vádolta. 1432. március 27-én a tizek tanácsa elrendelte a bírói eljárást a kondotti érje ellen. Törvényszéket hoztak létre, elfogták és kínvallatásnak vetették alá. Négy hétig tartott a per, május 5-én fejezték le, Holttestét visszavitték Milánóba, ahol San Francesco templomban temették el. Sírkövére ezt vésték. Francesco, ki a fegyvert jól tudtad forgatni, ha életed végén halvégzett sújtott is. Örvendez mégis nagy tetteid emlékén. A sors rendeléseinek alá kell vetnünk magunk. Ez Francesco Carmagnola Grófnak, a harcok legyőzhetetlen urának sírfelirata, meghalt 1432. május 5-én, Belencében. Francesco Sforza. Sforza 170 évig tartó viszkonti uralomnak vetett véget, csaknem száz esztendőre a Sforza következtek. Jeles kapitány volt már az apja is, Giacomocio Attendolo, akit szforcának, erőszakosnak neveztek, vagy másképpen fejszésnek. Paraszt fiúként kezdte ő is favágóként, amikor a környékbeli haramiák a soraikba hívták, így válaszolt. Magasba hajítom a fejszémet, ha leesik, maradok az erdőben favágónak, de ha fennmarad, beletek megyek. A fejsze belált egy magas ágba, attendoló pedig haramiákkal tartott. Hamarosan ő lett a csapat vezére, fiát Francescót utódjának nevelte. Alig húsz évesen már önálló hadműveletekkel bízta meg. 23 éves volt, amikor apját a megáradt pó egy átkelés során elsodorta. Áttendoló holtestét sohasem találták meg, mondják, később a Szentföldön bukkantak fel, őrült keresztesként. Francesco a törvénytelen fiú lett a csapatkapitánya. Sok urat szolgált, Nápoly Zsoldjában állt, majd sikerrel harcolt 5. Márton pápa szolgálatában, hírnevet szerzett az ostromlott Aquila vakmerő felmentésekor. 1425-ben Milánó szolgálatába lépett csapatával, miután Kármányóla átállt a velenceiekhez. Viszkonti nagyon megbecsülte. 1433-ban hunyadi távozása után azonban Sforza ismét pápai zsoltba állt, mert Viszkonti nem volt hajlandó akkora zsoldot fizetni neki, mint velence fizetett karmányólának. 1439-ben Sforza a velencei szárazföldi seregek főparancsnoka lett, Bressa ura. Több csata után megsemmisítő vereséget mért a milánói hadseregre és kedvezőtlen béke aláírására kényszerítette viszkontit. 1440-ben Vizkontinak nagy nehezen sikerült visszaédesgetni magához. Ekkor vette feleségül a gyermekként helyezett Biancát, hozományú Kremóna városát kapta. Később újra összeveszett viszkontival a herceg sereggel támadta meg a hozomány Kremónát. Sforza segítséget kért Velencétől, s a Serenissima és szforca ismét tönkreverték a milánói sereget Angiari-nál. 1441. november 20-án köttetett meg a kremónai béke. Velence sorra szállta meg a korábbi milánói városokat, Páviát, Lodit, piacáncát. Újabb fordulat, Visconti ismét visszaédesgette magához Sforcát. 1447. augusztus 13-án Visconti fiú örökös nélkül meghalt. Milánó örömmámorban úszott s a pávijai egyetem tanárai kikiáltották a köztársaságot. Aurea Republika Ambrosiana. Hadvezérnek a köztársaság sem talált különbe Szforcánál. Leszerződtették, Szforza felesküdött a republikára, Belence ellen, majd hidegvérrel államcsint szervezett, seregével körülzárta a várost, és a polgárságot megadásra kényszerítette. 1450 ben kikiáltotta magát Milánó hercegévé, és megalapította a Szforza dinasztiát. A sárkányos rend. Szocietás draconica Seu draconistarum. A lovagrend neve egészen pontosan sárkánytársaság volt, rövidebb latin elnevezése szerint Societas draconistarum. Jelvénye egy a farkát köré csavaró, aranyszínű sárkány, hátán arany és zöld szárnyak felett vörös lán keresztel, felette arany lángoktól kereszt szárain, ó, quam, misericors est deus, Justus et Patiens felirattal. Mindez a kereszténység győzelmét szimbolizálja annak ellenségei felett. A sárkány a keresztény jelképrendszerben egyébként is a kígyóval egyenértékű, vagyis maga a megtestesült gonosz, az ördög, a csábító, Isten ellensége. Ugyanakkor szintén vallási kontextusban megtestesíti az eretnekséget, a pogányságot is. A csomóra kötött farkú sárkány pedig mindezek legyőzését hirdeti. Sajátos, hogy a sárkányrend nem Szent György nevét, hanem éppen a legyőzött sárkányét viseli, és a jelkép rendszeréből hiányzik a lándzsa is, amivel a hős legyőzte a gonoszt. Luxemburgi Zsigmond magyar király, későbbi császár valószínűleg második feleségével, cílei Borbálával kötött házassága alkalmával alapította a rendet. A legkorábbi igazolt időpont, amikor a rend már létezett, 1408. december 12-e. Zsigmond ezen renden keresztül próbálta meg hatalmát megszilárdítani, illetve erősíteni. Május elemér vizsgálódásai bizonyítják, hogy a társaságbeli tagság nemcsak hogy megkönnyítette a társadalmi felemelkedést, hanem annak egyenesen feltétele volt. Tagjai között az ország előkelőin kívül a szomszédos országok fejedelmei, nagyurai is megtalálhatók voltak, főképp azok, akiknek jelenléte a magyar politikai szempontok alapján kívánatos volt. A társaság minden valószínűség szerint két osztályból állt, a rendjelet egyszer keresztel, egyszer annélkül adták ki. A keresztes rendjel tulajdonosainak száma eleinte 24-re volt korlátozva, bár a megkülönböztetést nehezíti a kerestek, hol álló, hol pedig fekvő előfordulása. A rend legelső lovagjai az alapító levél szerint. Lazarevics István, Stefán Lazarevics. Rácz despota, Cilei Hermann Gróf, a király apósa, Fia Frigyes, Garai Miklós, Nádor-Nádor, Tamási János és Szántói Lack, Jakab erdélyi vajdák, Stibor vajda, Maróti János macsói, Ozorai Pipó szörényi bánok, Szécsi Miklós tárnokmester, Korbaviai Károly főkincs tartó, Szécsenyi Simon főajtón Korbaviai János főasztalnok, Alsáni János főpincemester, Lévai Csepéter főlovászmester, Csáki Miklós a korábbi erdélyi vajda, Besenyei Pál és Pécsi Pál korábban Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bányjai, Nádasdi Mihály székeispán, Perényi Péter, Máramarosi főispán és Perényi Imre titkos kancellár és Garai János, Garai Miklós nádor, nádor fia. 1431-ben Zsigmond jelentősen bővítette a rendet, így került sorai közé lattepes, Havaselve kinevezett fejedelme, aki fiával együtt bizonyal innen örökölte hírhet nevét, Drakula. A románul ördögöt jelentő drakul név állítólagosan nem az ördögi természetére utal, hanem a latin dráko, azaz sárkány szó lett volna.